أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسأل أيانا يوم القيامة فإذا بلق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یوم اذن این المفر نویس الو ایانا یوم القیامة انسان چکم ده قیامت من کرده دا غبارکی پرون بیان ہوشو چې نه د قیامت انکار کوي د دې لپاره چې په ګنابه باندې مسلسل اگر روان یو د قیامت انکار کوي ګناونه کوي الله پرمه اس الو د منکر انسان تپوس کوي چې قیامت نه مني ايان يوم القيامه چې کله به واقع کیږي د قیامت نو چه قیامت نمانی تپوس سلگی، تپوس ده پارا چه او سڑی او سڑی نمانی ملوی کم دی، او خوایا کنه کم دی، ده انکار والا تپوس، استحزا و ٹوکی کئی، ده ٹوکو تپوس، ده استحزا تپوس کئی، د خندنی تپوس کئی، چې ملو کله ای قیامت، چالی دلی ده قیامت، او چه انکار ده قیامت کئی نو داغه انسان بیا خل گناونا کئی زکا غزر عداب بی کرنی جمانا بس بالی سو کس گئی نو کارس کئی کزینا کئی غلا کئی ڈاکا کئی زیاده کئی ظلم کئی نو داغه ده سوچ نه نو چې ده دیسا آکبت شتا ده دیسا انجام شتا دادی سه نتیجش تا سبال با دادی او پوسی آوزه بسوزم نو چه دا عقیده دا قیامتی نی یا کمزوری نو آغای انسان گناو نو کی لڑل روانی زکا اللہ مخکیو پر مالی یب جرام آما چه دی پا دی اخپل مسلسل روانی بس آو بلزه کم دادی مشرکانو دا غاقیده و دې دی دکه د زیای کې دا چې د اړو کې زر زه شو نو دا به څنګه سر د یاسیین کې د وه یارمیم چې دا ز زهشي نو دا به څنګه الله کل اتاس د ماویل د پاسه د پره او نظر د دواړهلهختله سره کامل ه اوبل قدرت دی دکه ک هم کم زورې نو د چا به د خپ و نو د چا به لازور کې نو د چا به غګ کې نو چې د بوره انسان رو کې ځمکه او چې قدرت کم زور اینو سبر اپاسی او سبتی نسی شی پاتی شی و قدرت کامل لے و ایلم هم سده کامل لے نویسی یو انسان الله ایده بندونه دا کرخد او انسان دا گوتی نشی پاسی که دینا تول با اللہ را پاسی نو الله تعالی فرمای او بل اعداد دی کیداو بار بار قران کې وی یقولو نمت حزل واد ه هات ه هات لمت واد دي وی چتر ان اله حیاتنا دنیا دوی دا خو زموږ ژوند بس سوک مړی کیږي سوک ژوند دی کیږي او پاسې دل نشتا نذدی یو دغه او دویم د دی سو جداو تر مړ قیامت ماتم نشتا مزه کوي ځان ته مزوت الار کوله چاته پوس کړه دی لګې خپل مضیق وداځي خبره چې انسان ممړ شي او دوی به دوباره بیا پاسي د یعرب او دا عقیده چې بس انسان نه روغوزینده نه دا ګونګي جوړ شي شپه دا خا په رګ بس دا شي چې ګرځي د لوزی را لوزی شپې دا قسمه کیدی وې د مارغان او کین نوځي دا غلطه کېدی د یعرب او یدنا بیل اسلام نومخک الله پر اس بات کي فده برېقل بصر په اغ وخت کې چې حیران شي البصر او نظر زل چې ډیر ې کې شېوالی د دستر کې داسې سپینې په ځ باندې وري د قیمت خاامه د قیمت حالات چې شروع شي او را راپې. او اسمان را پریو زی نور تور شی سپومی تور شی غرون دا سی علو د انسان دا نظر با بلکل دا یرین او دریگی پا اذا بری کلبا سر پا اغ وقت چی حیران شي نظر چی دے اوی نیچی را دا خوما نمانا وګوره دا خو مانه مله دا کون بروان شي کائنات بروان شي نور داسې خبرې دې اسمه داسې او دا وینه یو رابې موالي دا هو حقیقت لکه مثلا په لیل ربان یو کس دې ته شپې روان دی اته ته مزه پهل کې غليدي ټوپک لري ورزره چالي دی لاله دی هوی څنګه اگر روان شي په لار را پاسې ګلو چالو ته جام کوي ادا ګټه ماسوالي او هم مانه لګا حیران تیئے والی جو اس میں مر گرا گئے انسان با دہشت والی نظر به بلکل ادری کی حیران بشی وخصف الکمر اولاد شیرانای دا سپومے تندر یو دنیا کی تندر زید خصوک الکمر بو. اخو لکساتی بس چی نورا سپومے زمک دا مسکی راشی د دا سپومے ترمن سیدہ غلی بند آسیدہ زمک راشی زمکا انو س کومه به سنگ احقاری ته تخاری هغه بیا چې مزنه لری شنو به شیخ کار شي اود الت بک قیامت کې بداسي خصوص القمر چراشی بس کومه به تور شي राणा به ختم شي د دنیا ختمېږي داږي انجیلان نشته بس بیا واپس نارازي وجو م ع شمس وال قمر او جمع کلیشی و القمرو نور او د دا جسمونه دا جسمون کلیشی او تک تور شی او دا مغرب دا ترپا شی د مغرب دا ترپا تک تور شی دا لیکلی تفسیری مرا آئی یو تفسیری لیکیری دا عبداللہ ابن عباس سے پا حوالہ بانے دا مانا. تفسیر مجموع البحوث او یو د عبد الله بن مسعود څخه حوالہ باندې لیکلي دي تفسیر المراعي چې دواړه بت تور شيوبل سره به یو ځای شيو د دې طرفه پس شي راو کیږي او به هر حال قران دومره خبره کړې دا وجو مې شمس وال قمر دا یو ځای دا الله تعالی یو نظام پیدا دا کړې په دې کې هیڅ نه راځي نو سینځان دې مثال ورکړل دي تدمره کم دي ودال لو وړي روانه بشي دګبیندا مچې جي دا په یو پاسه لګی چلیږي تاسو ولې سم بغاری غوول سره ټکراوی کینا دو مچې اگر خپل سیګنل کې رواني تدې بدن دې خپل سیګنل سره دې رواني یو وزره بالکل نږدې کېدلی شي ټکراوی که یو لکه مچې په یو ځپری دې خودي بغبغ کوي تاسو رغاوجه کې تریږي او خپل یو بن سره ټکراوی کینا یو سنس وای وای دبره نظام چکم متعلقې لغټه کټی کیمري او دا ټول موږ مستحکم نظام ده چې د موجوده نظام سمره مستحکم ده کې یو مچې مغرب کې پرې دی او بل مشرق کې پرې دی نو امکان شته چې یو ورځ را شو او بل ځرس شي ټکراوي شي دی ګونه ټکراوي کی او امکان شته چې دا دوه مچې او بل ځرا ټکراوي شي خو دبره نظام الله دا جو جوړ کړي چې او چې کله لاولینو بیا پکې ټکراو شي ورونه باندې غشي اسمانونو باندې لړشین ور اوس په ما د ټول لظام کې په ټکراو راشي یینو ګر انور لنو سټیو نې انګې موټر سایکلۍ میاشي او چلای دوو چې له لګې ټیو نې ولون لچاو نو په ما لچاو ټیو نې مونږ نو بهغه ما خپل ترتیب سره او نو مخالفت کوي په تکوینی حکم سره الله تعالی و جمعه الشمس و القمر شي بکڑی شی نورا اس بومی قول الانسان او انسان یوم ایدن فدق رزمان دی فدق سخت رزمان دی انسان پاجر او کافر بوئی این المفر چرت دی زید چرت دی تیخت ده. نو دی تیخت الارو بیزان لگو ری چونکه قیامت منی نا عن المفر معنا بعض ان الفرار چرته تیخته مصدر میمی مصدر ده یا ان المفر په معنا ده زیاده چرته ده زیاده تیخته چې د جننم نسله او تختی او ځان نو دا, دا, دا خو ظاهر متبادر ده کافر انسان به سره روان ده هغه به یا هر انسان هیر اچوالیو سیټ تا هو ظاهر متبادر ده چې کافر انسان مراد دا. مومن انسان ته به پته چې الله تعالی و ده کړو ان کافر به د سیخ قزات الشکي جواب به ورکړي کلا الا فرار نشته د تیغتا نشته د زده تیغتي لا وزر نو وزر دا په پښتو کې هم وزر وزر د وایو خود وزر عربه کې غر دی او دا عرب چې بس سخت را لنی به غر ته تختیل غر کې ویرانی سه لا دنګ ځای کی ندی وږي وزر لفظ ذکر کا او دل ته وزر نه مراده اما معنا ده چې چرته دی وزر یې نه چرته دی د تیختیزه س اصلحا سکلا صه مضبوط د پنازه س بیلډینګ چې تد ستو ته توس اس لهانو ال لا وزرا الله اکبر لا وزرا نشته د زاد پنا نشته د س شهید بچاو نه اخرت کې اصله ازره بچکی نه کلی سره بچکی نه غر سره بچکی نه پناګه سره بچکی نه بدمشه سره بچکی کو سر بچکی کې نو سره بچکی عمل سره چکم دلته تا اسرا نو الله بو پر لا و زرا نشته دې اس شي د بچاو چې پاره سره تخپل بچاو کې اصلح کې الله هیڅ شي نشته ال او رفتا ته اے پیغمبره یوم اذن په دغرز د قیامت باندې المستقر و پسید د پاره د حساب او د بدلی مستقر رب طرف ته دے جنت ته یا اور دے مستقر زید قراری ته وي زید قراری اگر رب طرف ته یا جنت ته یا جهنم دے الله تعالی به حساب کوي او یسوق به جنت تبو یسوق به جهنم تبو زی بس بیا بتار ش يس علو تفوس کي استزنان أي کلهبي و ملقیه مرض دقیامتو ف فسپ غ وخت کې برېقل بسرو چې حران شي بسرو نظر وخص سف قامرو او لاړ شي لاړه شي سپمه و جمع الشمس و جمع کلیشی الشمس و القمرون و روز پومیت تور کلیشی و زی کلیشی تصادموشی یقول الانسانو وای با انسان کافر یوم ایدن پدغ سخت و رس کے این المفر رو چرت دی کلا نشته دې تختا پدغه ورسکه لا وزرہ نشته دې څه شه د پناه لا وزرہ نشته دې څه شه د بچاو الی رب کا رښتات پیغمبر آ یو مهدین پدغه سخت ورسکه المستقر روزه د قراری دې زید ورتو دې جنت ته جهنم الحمدلله رب العالمین اللهم اهدنا وحدك ولا تضلنا ولا يضلنا من